Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fillah Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita dapat bertemu kembali. Dalam pembelajaran bahasa Arab Yang mana kita telah sampai di Ad-Darsusaniya Asyar Pelajaran ke-12 Dan sudah kita baca beberapa eh, Nas dan beberapa latihan dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan pada uh, kalau tidak salah at-tamrin asani atau asalis latihan kedua atau latihan ketiga ikhwan ya, asani As asani latihan kedua nah bagi antum yang memiliki buku cetakan uh, lama maka dia ada di halaman 65 Begitu pula antum yang memiliki buku cetakan baru alhamdulillah ada di halaman yang sama, halaman 65. Antum lihat di situ ada 10 pertanyaan. Akan nah, tapi kiranya perlu kita ulang sedikit ya ikhwan dialog yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu kita baca sebentar sama-sama kita baca lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke at-tamrin atsani latihan kedua nah antum ya khuan, di studio istami'u hey, summa ya kriru hayya ikhwan dan akan mengikuti sama-sama hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum wa alaikissalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikissalam wa rahmatullahi Wa barakatuh Kayfa haluki ya bintu Kayfa haluki ya bintu Ana bi khairin walhamdulillah Ana bi khairin walhamdulillah Min aina anti Min aina anti Ana mina riyad Ana mina riyad no, Di buku cetakan Rama <coughs> Min Suria no. Mas Muki ما اسمك اسمي آمينة اسمي إسمي آمينة تو. <تصفيق> أين أبوكي؟ أين أبوكي؟ أبي هنا في المدينة المنورة. أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. هو موجه في المدرسة الثانوية. في المدرسة الثانوية نعم. دي بقولش تاكان لمة؟ نعم. وأين أمكي؟ Wa aina ummuki Hiya ayodan hunan Hiya ayodan hunan Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati Sekali lagi kawan Fi mustashfal wiladati Fi mustashfal wiladati Wa man haadihi alfataatulati ma'aki ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا هي بنت عمّي. لا هي بنت عمّي. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها فاطمة. اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ أهي زميلتك؟ لا أنا في المدرسة المتوسطة. لا. انا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية وهي في المدرسة <تصفيق> الثانوية. ألك أخت؟ ألك أخت؟ لا مالي أخت. لا مالي أخت. ألك أخ؟ ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير. نعم لي أخ كبير. وهو طالب بالجامعة. وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. هو ابن أخي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اسمه سعد. اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ أأمك في البيت الآن؟ La zahabat ila al mustashfa la zahabat ila al mustashfa nعم ahsanatum nah, taib ana harap ikhwan di rumah dan akhwat uh, pendengar Radio raja yang berbahagia antum semua melakukan meraja ini di rumah insyaallah uh, dan insyaallah semua makna-makna kalimat yang telah kita bahas antum masih ingat dan malam-malam eh, ini insya Allah akan memudahkan bagi kita untuk mengikuti pelajaran-pelajaran eh, berikutnya Terutama untuk mengerjakan latihan-latihan yang akan sebentar lagi kita akan baca Nah, kita masuk ke At-Tamrin As-Sani At-Tamrin As-Sani, latihan kedua Nah, dipersiapkan Ikhwan al-Fatihah di rumah untuk mempersiapkan beberapa alat tulis yang kiranya perlu dipersiapkan Untuk mencatat apa-apa yang kiranya perlu dicatat Nah, lihat di sini, ikhwan Unzuru ilal kitab Unzuru ilal Kitab. Ikhra' Kulla jumlatin Minal jumalil atiyati Summa qra'aha ukhra' Setelah tukar munada Kama huwa kata, Kama huwa kata, Fil tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, sudah tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, setelah tukar kata, setelah Bacalah setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut. Kemudian bacalah ukhrā yang lain. Apa maksud baca yang lain di sini, Maksudnya baca kalimat yang ada di sampingnya nanti. Ba'da taghyiril munādā, setelah merubah al-munādā, al-munādā itu isim <coughs> yang terletak setelah harfun nida di sini harfun nida mudah-mudahan masih ingat kalimat ya ya Nah kalimat yang terdapat setelah al munada eh afwan kalimat yang terletak setelah harfun nida maka disebut sebagai al munada kama huwa muwabbahun fil mitsal sebagaimana yang dijelaskan di contoh antum lihat contohnya ikhwan mitsal Misal, Aina Qalamuka ya Abi? Aina Qalamuka ya Abi? Terjemah awalan ya akhir kirim ma maana Aina qalamuka ya Abi? Di mana pena kamu ayah wahai ayahku? Nah wahai ayahku, nah, di sini yang tembet, ya Abi lihat kalimat ya Abi, ya di situ harfun tidak, huruf yang uh, berfungsi untuk memanggil ya wahai abi kalimat abi ya kwan abi di sini dia e, terletak setelah harfun nida terletak setelah harf an, an nida setelah kalimat ya maka dia posisinya disebut sebagai almunada posisinya disebut sebagai almunada ini yang dimaksud dengan almunada di di kata perintah di atas kemudian yang diminta di sini ada kwan Ketika telah dirubah almunadanya, Maka kita diminta untuk membaca kalimatnya sekali lagi ah, Dirubahnya dengan kalimat Ya Ummi Ya Abi diganti dengan Ya Ummi Lalu Antum baca setelah itu bagaimana kalimat barunya Di sini telah diberikan jawaban Aina Qalamuki Ya Ummi hmm, Itu dia ya, khan, jawabannya Aina Qalamuki <coughs> Ya Ummi <coughs> Di sini ada kesalahan cetak sepertinya Antum lihat di buku cetakan baru Antum Fathah nah, Benar, Fathah atau Kasrah? Fathah. Fathah itu yang benar Kasrah Aina Qalamuki ya ummi hmm, Karena siapa yang diajak bicara di sini ya Kwan? Um. um Maka Dhamirnya atau kata gantinya harus Kata ganti untuk mu'annas, untuk perempuan Maka tidak mungkin Qalamuka Ini sudah pasti salah Cetak, yang benar jawabannya adalah Aina Kalamuki ya ummi Antum lihat bagaimana perubahannya, ya kawan Al-mithal wadih Cantanya jelas Wadih Baik Baik kita mau di rekam wahid Nomor pertama Rekam wahid nomor satu Aindaka kalamun ya muhammadu Aindaka kalamun ya muhammadu Titik-titik Ya aminatu ah, Munadanya Al-munada diganti dengan Ya aminatu ah, Diganti dengan Aminatu ah, Baik, bagaimana kerana perubahannya ya kawan? Iya A'indaki kalamun ya aminatu ah, A'indaki kalamun ya aminatu ah, Apa yang berubah di sini ya kawan? Harakat Harokah, harokat apa? Kah. Al-kahf. Kahf. Ah indakah awalnya ah indakah kolamunia Muhammadu? Karena kah di sini artinya anta. Anta, anta. anta di sini karena kembali ke Muhammad. Hmm. Orang yang diajak, diajak bicara ini laki-laki. Maka kita menggunakan kata ganti atau damir muzakkar. Setelah diganti dengan uh, al munada al Muannas diganti dengan uh, mu'annath ya aminatu maka uh, domirnya pun harus berubah kata gantinya pun harus berubah yang awalnya a'indaka menjadi a'indaki hmm. a'indaki qalamun ya muhammadu Nah hmm. anda rasa cukup jelas? Yes. ya kawan ah hikmat wadih insya Allah, jelas baik ikhara kemisenan entah ya ihsan entah wala ihsan islam س نين، إثنان نان، أين بيتك يا أستادي؟ نان، أين بيتك يا أستاذتي؟ نعم، أين بيتك يا أستاذتي؟ هكذا، نعم. مستعد انت يا هجمات؟ ركض ثلاثة، سياح؟ ركض ثلاثة؟ كبر. ترجم ترجمة صدق؟ نعم. بديني ترجمة. ترجمة أولًا نعم. صحيح. ترجمة أولًا يا إحسان. جوان. بارك الله فيك. Di manakah rumahmu, wahai ustadku Di mana rumahmu, wahai uh, ustadahku Ustadahku, naam Jadi, di sini ustad, laki-laki Menjadi ustadah untuk perempuan Maka, aina baytuki Fadal, ya akhir-kirim Wallahu yusahil laka Sarasa Ahadat, ahadat, daftar raka ya aliyun Ya aliyu Uh, Supan. Ah. Sekali lagi ah hikmat pelan pelan. Aha dat daftaru. Aha dat daftaru lak ya Aliu. Namp. Berjawab. Aha dat daftaru laki ya Fatimatu. Mumtaz Ahsant Aha dat daftaru laki ya Fatimatu apsent ayah. Eh. Namp. Tetapi adalah nasihat majelis Muslimin supaya kita perlu membuka untuk memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk berinteraksi langsung bagi anda yang ingin menjawab pertanyaan. Tamrin yang kedua ya, <baju> yang kali pelajaran yang ke-12 di 8236543 kita angkat telefon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ia yeah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan. Ia dengan siapa di mana? Kami aktan di bekasi. Ia terima kasih. Silakan Ummu Ahsan. Ummu tadi ikuti dari awal kan? Eh, ana Ummu. Eh, aina hanul an? Aina wasallan an? Sami di mana kita sekarang? nomor tiga Nomor tiga Ahsan. Dibaca Ummu, tafaddali. Eh, jelas wadah-wadah, jelas contohnya, Ummu? Oh, iya, Jelas, alhamdulillah. Ya, tafaddali. Ah, hada daftar alim. Nah itu sudah dibaca ummu. Nomor empat sekarang. Arba. Nomor 4. Nah. Arba'ah Arba. Nah. Arba anti ya ahi. Nah, sekarang lagi ummu? Min min nah. aina anti ya ahi. Nah. Min aina anti ya ukhti. Jamil. Min aina anti ya ukhti. Nah. Diterjemahkan ummu? Dari mana Saudariku Dari mana kamu? wahai saudari wahai saudari. Naam, itu jawabannya. 6. Istamir 50. 50. Aina Abu Khalidun? Sekarang lagi ummu Aina? Aina Abu Kayy Khalidun. Khalidun atau ya Khalidu? Oh, ya Khalidu. Naam. Aina Abu Kayy Khalid. Aina Abu Kayy Khalid itu. Naam, jamil. Jamil, ممتاز. Oh, hmm. kita terus sitta. anta, nah. anta mari dunia kau. Sekali lagi umum. anta. A anta mari dunia kau. Ya khalil. Ya, ya khalil. Ya. Nah, mana khalil? Mana khalun? Ya. Hmm. Hmm. Lupa umum sepertinya yang. Khalun itu artinya? Bibi atau paman. Afwan, kalun khal, itu paman dari pihak oh, ibu. ibu. Nah, kalau kalatun, bibi dari uh, bersama bu, sama bu. Oh, kalun dengan uh, kalatun dari mana? Uh, uh. Bilangnya yang tak merpotong saja. Kalau kalun untuk pamannya, le kalatun untuk bibi. Tapi ini dari pihak ibu. ibu nah, bibi kita ibu. atau paman kita dari pihak ibu. Nah, terangkan umum. A'anta n. Nah. Aanti mari dunia ya kholid. Nah, jawabannya. Aanti an, mari dunia. Ya hmm. Aanti sekali lagi. Aanti mari dunia ya kholid. Ya kholati. Kholat, ya kholati. Nah, ada satu kekuranganmu. Aanti maridatun ya kholati. Hmm. Mohon nah. maaf ya bagi Umu Hasan Bekasi terputus nah. hubungan teleponnya mungkin ya, Umi Bisa hubungi kembali ya, di 8236543. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan bagi anda yang ingin melanjutkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan di tasmarin yang kedua pelajaran yang kedua belas anda Bisa menghubungi di 8236543. Tapi sebelum kita angkat telefon yang kedua. Nah. Assalamualaikum. Iya dengan siapa di mana dari Muhrahan di bekas oh, Iya Silakan. Ah Muhrahan enam Rakam Kamal Nahanul An nomor berapa sekarang kita nah, nomor sabah sabah la sita awalan sita sita awal, na'am lam yukmil sita bat ta anta maridun enam ya ta anta maridunyah kani enam ta anta maridotunyah Koleh, nah, jemil. Antum terjemahkanlah, Kurhan. Apakah kamu sakit, wahai pamanku? Nah. Apakah kamu sakit, wahai bibiku? Nah. Kalimat sakit di sini dalam bahasa Indonesia tentu tidak terlihat beda antara laki-laki perempuan. Tapi di antum lihat berubah. Dan tadinya Maria don menjadi Maria donahsanta ya. Teruskan akhi, sabar. Aina bin tukaya ammi. Sekali lagi, akhir kirim. Aina bin tukaya ammi. Hmm, sepertinya perlu lebih teliti lagi bacanya. Sekali lagi, Aina masih salah. Aina. Aina bin tukaya ammi. Nampaknya terlihat bintu seperti baytu, nah. Aina bin tukia ammati. Jamil. Aina bin tukia ammati. Antara terjemahkan al-Imran? Nah, Anakmu wahai pamanku. Nah, anak perempuan apa anak laki-laki di sini? Anak perempuan. Nah, gimana anak perempuanmu wahai bibiku? Nah, beda antara amun dengan khalun apa, Akhburhan? Eh, amun dan khalun. Kalau uh, khalun itu untuk uh, paman dari ibu. Nah, kalau amun? Paman dari bapak. Jamil, sant. Teruskan nakik, samaan ya. Alaka ahun ya, ya hamidu Nah Alaki ahun ya su'an Ya su adu Nah Jamil Jamil Antum terjemahkan Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai hamid Nah Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai su'an Nah Jamil Islamir Tisah. Maza indakaya akhi? Maza indaki ya ukhti? Nah Jamil. Anda terjemahkan, akhi. Apakah kamu memiliki? Apa yang isi Apa yang kamu miliki? Ya, apa apa yang... yang kamu miliki wahai saudaraku? Nah apa Saudara laki-laki yang... bro -laki saudara perempuan di sini, akhi? Saudara laki-laki laki. -laki. Jamil apa yang kamu miliki wahai saudara perempuanku. Nah, nah. Terakhir ya, اخي Ashra. ya abi. Nah. Assalamu ya ummi. Jamil. Assalamu ya ummi. Ahsanta ya Akhburan. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi As wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, di tengah hari kita Akhburan. Kita buka kembali untuk dua penuh Uh, selanjutnya silakan bagi anda yang ingin menghubungi di 8236543. Kita angkat set penutup yang ketiga. Assalamualaikum. Iya dengan siapa ibu di mana? Umeisan di Klang dan. Ah, iya. Umeisan ke halu ke? Alhamdulillah bismillah. Mashallah. Tafadzli Om um, Omu di mulai dari nomor 1 kembali. Masih di latihan kedua kita. Tafadzli. Ya nah, itu contohnya Ommu langsung saja ke nomor satu Eh uh, Wahid. Naam. A'indaka uh, kolamun, kolamun ya Muhammadu. Naam. A'indaki uh, kolamun ya Aminatu uh, Jamil. 2. 2. Aina baituka ya Sayyidi? Adi, uh, cetakan nama Sayyidi? Iya. Yeah. Diganti saja Ommu. Ya Ustadi. Ustadi. Nah Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazun? Ustaz ustazatun? Ustazati. Ustazati. Naam, sekali lagi ummu. Aina baituka ya ustazati? Aina baituki atau baituka? Baituki ya ustazati. Mumtaz. Thalatha. Ahatha daftaruka ya Ali? Sekali lagi ummu. Ahazat. Ahazat daftaruka ya ada satu huruf yang terlewat. Daftaru ya Jamin daftarulaki ya Ali. Jamila. Ahadzihi daftarulaki kenapa dirubah jadi hadzihi ummu? Karena eh uh, ini kata tujuh untuk yang mana ummu? untuk untuk Fatimah atau untuk Abdadtar? Fatimah tuh. Yakin ummu? Iya. Apakah ahadaz daftaru coba diterjemahkan ummu? Apakah ini buku catatan kamu wahai Ah. Nah, tadi ini ketika kita tunjuk ini Kemana arah kita? Tangan kita ketika tunjuk tunjuk ini, Um. Eh uh, daftar. Ka Daftarnya laki-laki atau perempuan? Muzakkar muannas di sini. Eh uh, muannas. Ad-daftar muannas? Ad-daftar muzakkar ummu Mu'hisan. Uh, maka ya, tidak berubah hadza walaupun nanti ya Fatimah tu yang berubah nanti hanya ini saja. Kata gantinya saja laki jadinya. Ah hmm. uh, hadza daftar Nah sekali lagi daftarulaki ya Fatimah. Jamil. Naam. 4. 4. Uh, <coughs> min aina anti ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Jamil. Syukran Ummu Ihsan. Jazakallahu khair. Wa ya. alaikum assalam. Wa alaikum khair ya Ummu Bagi para pendengar yang lain silakan untuk melanjutkan menjawab pertanyaan di 8236543. Dengan akan penelepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi yeah. wa wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik mm. Umu Anissa, kei faham kei? Alhamdulillah. Ma shaa Allah. Tafadzil, lima Umu, tafadzil. Lima. Lima. Aina Abu Kaya Khalidu. Nah. Aina Abu Kiyah Khalidah. Nah. Ah, nah. uh, di baca uh, nomornya Umu Sitta. Aiyah. Oh, Sitta. أأنت مريض يا خالي أأنت مريض يا خالتي نعم المهم فهمت الكلمات إن شاء الله إن شاء الله سهل. طيب سبعة سبعة أين بنتك يا أمي أين بنتك يا أمتي نعم جميل ثمانية, ثمانية. نعم أنا أخ يا حامد نعم Alaki ahun ya su'adu uh, Sekali lagi umu alaki atau alaka Alaki Jamil Alaki ahun ya su'adu Tis'a -tis Mada indaka ya ahi Mada indaki ya ukh tim Ashar Ashalam alayka ya abiy Nah. As ya Waalaikumsalam. Assalamualaikum السلام عليكم يا امي جميل شكرا جزاك kita lanjutkan kembali Nastamir. yes انظروا صف 66 انتم lihat halaman 66 at-tamrin ats-saris at-tamrin ats cetakan bar baru ada di bagian atas halaman 66 adapun cetakan lama ada di pertengahan halaman 66 yeah. Annis annasil fa'ila fi kullim minal jumalil atiyati. Kita pahami dulu ya Khan sama-sama uh, kata perintahnya di sini agar memudahkan kita untuk mengerjakan latihan-latihannya. Annis annasil fa'il. Hmm, Ma mana annis? Annis fi'lu amrin min annasa yu'annisu. Baik, eh, yaj'alu hu musanna anna sayu annisu bima'na yaj'aluhu musanna annis maksudnya jadikanlah uh, al fa'il subjek menjadi musanna menjadi musanna musanna itu bentuk dua oh afwan di sini Ini maksud dengan annis adalah menjadikan muannats alisa musanna maaf ulatan yeah, menjadikannya muannats bukan musanna nah kita raalat annis itu artinya menjadikan al fa'il subjek uh, yang antum akan lihat di latihan atau di bawahnya menjadi muannas menjadi muannas. Awalnya dia muzakkar lalu diminta untuk menjadikan sebagai muannas. Muannas. Annis al fa'ila fi kullin min al jumal al atiyah. Jadikan Subjek pada setiap kalimat-kalimat berikut. Menjadi mu'annas. Nah. Wadih insyaAllah ikhwan? kawan? Wadih. Nah. Sahil insyaAllah. Nah. Di sini Alhamdulillah kita diberikan contoh. Mithalun, Kharaja Muhammadun minal bayti. Kharaja Muhammadun minal bayti. Mana al fa'il di sini ikhwan? Ya al fa'il subjek di sini atau pelaku dalam bahasa kita mungkin pelaku yang mengerjakan uh, pekerjaan siapa di sini? Muhammadun. Muhammadun kharaja Muhammadun minal baiti. Awalnya sebelum kita menentukan ini pelaku atau bukan, maka tentu harus dipahami terlebih dahulu makna kalimat kharaja lalu Muhammadun minal baiti artinya Menentukan Satu kata Memiliki posisi tertentu Tentu setelah kita memahami Makna daripada kalimat yang kita baca Ini berarti menunjukkan bahawa Mempelajari nahwasarf itu adalah Setelah kita memahami kosakata. Bagaimana antum akan Mengetahui bahwasannya Muhammad fa'il Kalau antum tidak tahu makna khoroja Bagaimana antum tidak Bagaimana antum akan mengetahui ini ini kata kerja Atau bukan kalau antum tidak paham makna kalimat-kalimat di bawah ini ya. Tentu ini setelah kita pahami Makna kosakata yang kita lihat Kharaja Muhammadun minal bayti Coba antum terjemahkan nah, akhir kirim Muhammad keluar, dari rumah. Ah, Muhammad keluar dari rumah Dari sini kita bisa lihat Siapa yang keluar ya kawan Muhammad, Muhammad. Berarti Muhammad di sini posisinya sebagai al fa'il pelaku atau subjek. Nah, dengan memahami kalimat ini kita tahu mana pelakunya, mana al fa'il, mana subjeknya. Muhammadun di situ sebagai al fa'il. Nah. Lu anda biết bagaimana jawabannya? Kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Anda biết di sini, Juan? Al fa'il yang tadinya Muhammad Subjek atau pelaku yang tadinya Muhammad Menjadi di sini siapa? Aminah Aminah Menjadi mu'annas Tadinya laki-laki menjadi Perempuan Karena yang tadi diminta apa? Yang diminta tadi Menjadikan uh, Subjeknya menjadi Mu'annas Perempuan Ini contoh yang kiranya InsyaAllah jelas eh. Nah, Baik hmm. kita coba ikhwan di studio terlebih dahulu Rekam Wahid ya Haikmat Ikhara Assalamualaikum ذهب المدرس الى الفصل guru pergi ke kelas nعم guru pergi ke kelas di mana al fa'il sini ahkmat al mudarris al mudarris ahsanta ya rubah antar rubah sekarang al fa'ilnya menjadi manna mu dzahabat mudarrisatu ila tasli fasl jamil ahsanta dzahabat al mudarrisatu ila al fasli. Ada satu yang sepertinya perlu di, diperhatikan di sini, ikhwan. Setelah su subjeknya kita ubah menjadi muannas, maka ada perubahan juga di kata kerjanya. Hmm. Kharaja menjadi kharajat. kharajat ditambah dengan ta' ta'nis di sini. Ta' yang menunjukkan uh, ada uh, kata ganti perempuan di situ. Kharajat ada dhamir perempuan. Kharajat Aminatu. Maka di sini yang nomor satu tadi, syukurkan ahayat. Zahbat al-Mudarrisatu ilal Fasli. Yang tadinya Zahabah menjadi Zahbat, karena al-Fail atau pelakunya, subjeknya berubah menjadi e, muannath perempuan. Zahbat al-Mudarrisatu ilal Fasli. Nah, ini seperti yang perlu diperhatikan e, juga. Isnan, istemariah Hasan? Isnan. Zahab a'bi ilal mustashfaa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Nah. Siapa al-fa'il di sini? Mana al-fa'il? Mana pelakunya? Mana subjeknya? Abi. Abi. Sant. Untuk berubah al-fa'il menjadi mu'annath. Zahabat ammati ilal mustashfaa. Naam. Zahabat ammati ilal mustashfaa. Jadi perempuan kan di sini? Ammati. Atau jawaban lain? ذهبت أمي إلى المستشفى جميل جميل banyak kemungkinan ذهبت أختي ذهبت أمي ذهبت عمتي أو ذهبت جدتي وإلى آخر المثال ذهبت أمي أو عمي عمتي إلى المستشفى نعم صلاة أخي جلس الطالب في الفصل نعم ترجم أولا نعم جميل أين الفاعل هنا؟ الطالب, الطالب. نعم، فضل أني ست الفاعل جلست... جلست الطالبة في الفصل نعم جلست الطالبة في الفصل أعطوا جلست الطالبة في الفصل نعم جميل أربعة لخير طيب. أربعة خرج أخي من البيت نعم كاكاكو تلاح كدوار داري روما نعم صدراتكو نعم جميل أين الفائل هنا؟ أخي أخي جميل أين سالفائل إذا؟ خرجت أختي من البيت نعم خرجت أختي من البيت نعم نعم طيب الآن أفضل مجال للمستمع أولا؟ طيب. Terus lainnya bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung anda bisa menghubungi di 8236543 tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ke-12. Baik kita, kita akan ke yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Pak Tresno di Cibarusa. Cibarusa. Baik. Okay, Pak, Pak Tresno. Alhamdulillah. Masya ala. Bagaimana? Kabar Rekhwan di Cibarusa? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sedangkan Pak Tresno. Aiyah. Oh, Dibaca Pak. Yang tadi Pak latihan ketiga. Latihan ketiga. Ya. Wahid. Enam. Zahaba Zahabal Mudarisu Ilal Fasli. Enam. Zahabat Al Mudarisatu Ilal Fasli. Jamil, muntas. Ya, bagus. Isnan. Isnan. <coughs> Zahaba Abi ilal mustasfa Naam Zahabat ummi nah, sekali lagi Pak Tresno ada Mahabat, yang kelewat Zahabat ummi Naam Ilal mustasfa Masyaallah ahsan Enggak grogi Ustaz? Ah enggak masalah, enggak masalah. Khair insyaallah. Enggak masalah Pak Tresno. Selamat Pak. Banyak kemajuan Pak Tresno Masya Allah Jalasat ta eh. sahih betul. Enggak apa-apa. Jalasa. Naam. Jalasat Jalasat talibu fil fasli. Naam, Jamil. Jalasat jalasatu talibatu fil fasli. Mumtaz. Naam, bagus. 4. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Mumtaz. Barakallahu fatasno. Salam saya buat Abu Faiz dan lainnya. Insyaallah. Eh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jazakallah khair. Baiklah Pak Tresna di Cibarusah. Kita berikan kesempatan satu telefon kembali untuk menjawab pertanyaan tampilan yang ketiga, pelajaran yang kedua belas. Silakan bagi anda yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk di 8236543. Salamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Dengan siapa, Bapak di mana? Abu Lukman di Citerap. ya, ya. silakan. Abu ya. Lukman ya. ke Haluk. Anabi An kau yang. Masya Allah. Tafadhla Abu Lughman. Ikrar. Wahid Namp. Dahab Al Mudarrisu -er Ilal Fasli. Namp. Dahabat Al Mudar -ha Al Mudarrisatu Ilal Fasli. Namp. Jumid. Iznam. Dahaba Abi Ilal Mustasfa. Namp. Dahabat Umi Ilal Mus. Nah, jemil, ahsan. Jalasa, jalasa toli bu fil fasli. Namp. Jalasa tit toli batu fil fasli. Sant. Alhamdulillah. Horoja ahi minal baiti. Namp. Horojad pukti minal baiti. Namp, jemil, ahsan. Tak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tafalah, alana nastari ya waran khams daqaiq. Ya bagi para pendengar, jangan kemana mana Kita rehat sejenak. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini di frekuensi 796 kHz dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Al-Qur'an, afala yatadabbarun al-Qur'an. Afala tabarun alqur'ana radio dakwah alusna wal jamaah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 7.200 ma'am dalam kajian malam kita memang ada hasarat untuk pemula tafadhal Ustaz nah nah antum lihat ra atau at-tamrin ar-rabi' Di latihan keempat ada semacam penjelasan bagi kita di situ Berkaitan dengan cara pembacaan eh, kalimat jelasat at-taribat Untuk melihat Ta'ammal ma'yali <tuh> ta ma Ta'ammal ma'yali Ta'ammal perhatikan Ma'yali apa-apa yang berikut Perhatikan apa-apa yang berikut Jalasat at-talibatu antum lihat Kalau disambung maka bacanya Jalasat at-talibatu Jalasat at-talibatu Awalnya jika saat kita putus bacanya Maka bacanya jalasat At di lalu ketika kita ingin sambung, maka bacaannya jala sattid atau Apa sebabnya? Tuhan di sini ada tak yang mati di sini. Jala satt tak ini tak sakinah, tak yang berharakat sukun atau tak yang mati bertemu dengan alif yang juga mati di situ, yang juga mati. Maka jika dua huruf yang mati bertemu misalnya di sini dengan ta dengan alif misalnya atau alif lam maka salah satunya harus dihidupkan salah satunya harus di dihidupkan maka yang dihidupkan di sini adalah harokat e, atau huruf ta yang tadinya harokatnya mati menjadi kasrah jalasa tat talibatu maka kalau kita lihat di latihan sebelumnya latihan tiga sebelumnya Maka misalnya nomor satu, zahab al mudarri suilal fasyri ketika kita rubah, zahabatil mudarrisatu satu ilal fasyri, zahabatil mudarrisatu satu ilal fasyri. Nah dan dan juga kalimat-kalimat yang serupa dengan ini maka kita perlakukan seperti ini. Kalimat-kalimat yang serupa dengan contoh di. Eh, poin nomor empat ini Maka diperlakukan sama seperti yang kita jelaskan tadi Salah satunya harus dihidupkan Maka yang dihidupkan di sini adalah Tak jara satid to libatu Kiranya jelas Kita masuk ke Al-Khamis Al Al Latian ke lima Ikra'il jumal al-atiyah Ikra'il jumal al-atiyah Wahid Mn hmm. yang qarar naya, ya, kawan? Terus. Fadli. Ya. Fadli. Satu. Mn el fatah ldi xarj min baitik al an. Hua bnu ammi. Jadi. Naa. Muratan ocraya, kiri. Ska lagi. Mn el fatah ldi xarj min baitik al an. Hua bnu ammi. Naa. Mn Apa yang apa yang terjadi sini? Ya, kalau kita putus Man alfata. Kalau kita putus Man alfata. Kita hidupkan Nun Karena Nun Yang mati ini bertemu dengan Alif yang Alif lam juga mati juga Maka salah satunya harus di Hidupkan Maka Nunnya kita kasroh Sama seperti kita uh, Kita kasroh Kalimat Jalasatid Talibat Maka kebacaannya Manilfata Ladi kharaja min baitikal ana jawabannya huwa bunu ammi huwa bunu amina ahsan tuh ya ikhwan fadla hikmah manal fatatu allati kharajat min baitikal ana ya muhammad sekali lagi ya hikmat maratun akhra ada ada harakat yang kira-kira perlu di diperhatikan Manilfatatul lati... Manilfatatul lati... Manilfatatul lati kharajat... Min baitikal ana ya Muhammad... Nah, ya Muhammadu, jemil. Jawabannya... Ya bintu... am. Ya bintu ummi... Ya bintu... Ummi... Ceritakan lama atau ceritakan baru untuk maki... Ya bintu... Kalati. Ya bintu kalati. Enam. Cetakan lama seperti ya atau cetakan lain lagi seperti ya? Baiklah. Enam. Ia bintu kalati. Enam. Terjemah. Pada terjemah. Terjemah. Nah agak panjang ini Insyaallah tak bingung ya. Cepat tuja. Ya. Siapa pemudi yang keluar dari rumah? Sekarang ya Muhammad. Jemil, antum keraskan suaranya Ahmad. Nasyalla, antum belum makan malam seperti ini. Ulang satu. Ila, flawless. Teruskan. antum terkeras sedikit. Dia adalah anak bibiku. Nah, anak perempuan anak laki-laki di anak sini. Anak perempuan bibi. Anak perempuan bibi. Jemil. Nah, salah tak? Nah, antuk ayah ik. Limanil Lima Nama. Iman yang miftahul ladi ala al-muktabi. Nama. Dan apa nyaman yang hua nya? Hua. Hua lill-mudaris. Jemil. Ha, Antum terjemahkan, okay? <coughs> <coughs> nah, ada apa terjemahkan tafsiran? Hey. Siapa? Ah, uh, fun. Iman yang miftahul ladi ala al maktabi hua lill-mudaris. Punya siapa kunci yang ada di atas meja Nah Kunci itu punya guru Nah, huwa dia atau kunci itu Lilmudarisi milik uh, guru Jamin Arfah, wakariah hikmat Irfah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Limanis sa'atillati ala syariri Sekali lagi, akhi, harakat as-sa'ati apa as-sa'atu Limanis sa'atillati ala syariri Remani sa'atul lati 'ala sariri Naam. Hiya li zawji akhi. Naam. Hi hi li zawji ukhti. Jamil. Naam. Terjemah Terjemahkan. Milik siapakah jam yang ada di atas kasur? Naam. Jam itu milik istri. Istri atau suami? Suami. So nah. so <laughs> suami. Saudari. Suami saudariku Nah, suami, suami saudariku Ah, santai yaki okay. Nah, sebelum kita buka kesempatan Untuk para penelpon, kita lanjutkan dulu Latihan ke-6, setelah itu setelah selesai latihan ke-6 Baru kita akan okay. buka seluas-luasnya Kesempatan untuk para pendengar Ikut bersama kami me membaca latihan-latihan Nah, kita lihat yaki At-Tamrin As-Sadis Latihan ke-6 Akhmil al-Jumal al-Atiata biwadd'a eh biwadd'i ism min mawsulin munasibin sekarang lagi akhmil aljumal alatiyah biwad' ism min mawsulin munasibin antum lihat dalam kurung alladhi allati fil farabi akhmil maman akhmil sun bornakan Nah akmil sempurnakan Al-jumal, al-atiyah Kalimat-kalimat berikut Biwadda ismin mausulin Dengan meletakkan apa ya kawan? Isim mausul, Isim mausul. Munasibin yang sesuai Nah di sini antum sudah dua istilah eh, Nahhu yang sebutan di sini. Yang pertama al-fa'il Yang sebelumnya dilatihkan tiga sekarang antum diberikan Juga istilah Ismun mausul Apa itu ismun mausul ini ya Antum lihat yang ada dalam kurung Alladhi, allati Alladhi dan allati yang baru saja kita baca itu ikhwan, Di latihan nomor lima itu Itu namanya Ismun mausulun Kata sambung Ismun mausulun artinya Kata sambung Yang sesuai Munasibin yang sesuai Bisa alladhi, bisa allati Nah, antembeli salah satunya Fil faragi di Tempat yang kosong Nah, di sini sepertinya perlu dibaca dulu nomor 1. Kalian antum lihat nomor 1, ikhwan? Ya, Tidak ada contoh di sini yang diberikan. Nah, Al-kitabu titik-titik 'ala al-maktabi lil-mudarrisi. Nomor 1 antum, ikhwan, ya, antum lihat raqam wahid nomor 1. Al-kitabu titik-titik, arti tempat yang kosong di situ, al-maktabi lil-mudarrisi. Apa dari perintahnya, ikhwan? Kita diminta untuk menyambung kalimat ini dengan ismun mausul yang sesuai. Bisa al bisa juga al Apa yang cocok, cocok di kalimat yang uh, nomor satu ini, Ikhwan? Al-lati. Kita lihat al-kitabul-lati al-maktabi lil-mudrisi. Hmm. Al-kitabul-lati al-maktabi lil-mudrisi. Clear belum? Nah, kenapa bukan al-lati, Ikhwan? Karena al-lathi ini kembali ke al-kitab. Al-kitab muzakkar maka kita pakai al-lathi. Al-lathi kata sambung untuk muzakkar. Adapun pura al-lathi kata sambung untuk perempuan. Anda lihat di latihan nomor lima sebelumnya. Manil al fata lathi. Rakam Wahid nomor satu latihan lima. Manil fata lathi. Al-fata mana al-fata? Pemuda. Maka di sini kata sambungnya menggunakan Allah Lalu yang kedua manil fata tulati. Kenapa menggunakan allati bukan Allah di di sini ya Karena alfata tu. Kembali ke alfata tu. Alfata tu muannas. Manaanya? Pemudi. Manil fata tulati. Begitu kalimat al-miftah Allah as saah maka menggunakan allati karena dia uh, muannas daripada amal Mudah-mudahan jelas. Terdapat kita kembali ke latihan ke keenam kita lihat nomor dua kita baca sama-sama ehwan -sama, ya kita jawab sama-sama al qalamu titik-titik fi haki bati maksurun kita pahami dulu maknanya al qalamu isnan al qalamu mana al qalamu pena atau pulpen titik-titik fi haki bati di dalam tas saya maksurun patah, patah. Apa yang kita cakap ya, kawan? Ismul mausul, apa yang cocok cakap sini? Alladhi atau Allati? Alladhi. Bagaimana jawabannya? Al-Qalamuladhi fi hakiibati maksurun. Jamil. Ahsant. Al-Qalamuladhi fi hakiibati maksurun. Naam. Salah, ya? Ikhra, ya? Ya, entah ya, akhir-akhir, ikhra. Al-Sejarah sejaknya sedikit diberikan tasdid as-sayyaratu as-sayyaratu nah, titik tititik harajat manil minal minal mustasfa ala al-ana al-ana li-tabibin li-tabibil li-tabibil -tabi tabibin -tabi hadid Ha? Jadi, nampaknya hadit nampak. As sayaratu titik-titik, kharajat min al mustashfal ana, lita bil jadi di. Ah, Terjemahkannya hikmat untuk ini penerjemah yang masya Allah. Cuba lagi sekali lagi. Tentang terjemahan. Mobil yang keluar. Dari... Nah, kalang yangnya ceritanya belum ada. Kata Samu ceritanya belum ada. Mobil titik-titik. Mobil titik-titik keluar dari. Mustashifah Mustashifah Cipto Jadi rumah sakit Nah Al-an Sekarang Adalah milik Al-tabib Dokter yang baru Nah, Jaminah Santai ya. Bagaimana jawabannya akhir kirim Al-lati atau Iya ladi Al-lati Al-lati Al-sebabnya al-lati Al-sebabnya al-lati Karena sayyarat mu'annad Sayyarat Iya. Maka kita menggunakan kata sambung yang sesuai Yaitu panas juga Saya ingat jawabannya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 Hey, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hani di Jati Mulia. Baik. Naam, Kabuhani. Alhamdulillah khair. Masyaallah. Tفضل ya, اخي. Kita sampai di mana? Nomor berapa sekarang? Eh, 1. Yang Hmm, nomor 1? Nomor 1. kita tafadali. sudah baca nomor 1 2 3. Sekarang antum nomor 4. 4. Naam, tفضل ya, اخي. Al-qalbu Al hadi maridun. Enam. Anton terjemahkan dulu, okay? Anjing. Titik-titik. Hmm, Titik-titik di halaman sakit sedang sakit. Enam. Nah. Al, al hadi di taman. Nah. Oh di taman. Nah. Al kalbul ladi nah. fil hadi koti maridun. Enam. Al kalbul ladi fil hadi koti. Kenapa gunakan al ladhi, ya, Abu Hani al-kalbu ke al al-kalbu al-kalbu muzakkar maka kita gunakan kata kata sambung yang sesuai ya, muzakkar juga santai ya di, nah diterjemahkan sekarang hi antum terjemahkan secara sempurna antum baca lagi jawabannya al-kalbu al-kalbu allazi fil hadiqati mariyud anjing yang di halaman apa? atau di kebun nah di kebun sedang sakit. Nah, mari itu sudah santai. Ya. Khamsa, mubasharah nombor 5. Khamsa. Al-fata ditik-titik kharaja min al-masjidi ana ibnu al-muadzin. Naam. Mu'a apa mu'ah? Mu'a. Mu mu Naam, bil hamzah. Naam. Dibaca? Aaah, Dibaca jawabannya sekalian. Al-fata alladhi kharaja min al-masjidi al-ana Ibn al-Mu'addin nah, Ibn al-Mu'addin, sahih Terjem awalannya, Abu Hani Pemuda yang keluar dari masjid sekarang Adalah anak seorang Muadzin. Anak seorang Mu'addin, ah, sant Mr. Mir, sitta Sitta Tilka At... Tilkal Tilkal Batotu Batotu atau Batota Batoti Batotu Yang mana akhir? Al-Batotu ya, Tilkal Batotu Til al-baqtatu titik-titik tahta syajarati li bintil falahi. Naam. Naam, ya, ajib. Til al-baqtatu allati tahta syajarati li bintil falahi. Libintil? Libintil falahi. Falahi. Fallahi. Nah, anda menderjemahkan al-abuhani. Ah, ah, telur. Nah, telur? Telur isi, ya. Bila al-baqtah bebek bebek bebek itu naam. bebek yang di bawah pohon itu naam. milik anak petani milik anak perempuan mana anak, anak laki anak perempuan petani anak perempuan petani ah, santai istamir sab' terakhir Sabah al-baitul jadidi ha kenapa jadidi al-baitul jadidi kenapa ini sifatnya ha? ha kenapa kasrah Sifatnya kan Tadi benda ni sifatnya al-baytu Al-baytu ya Al-jadidul Ah sant Al-baytu al-jadidu di... Fidhalika syari'i Lilwaziri Kenapa fidhalika syari'i? Fidhalika syari'i Naam Fidhalika syari'i Syari'i ya. Naam enggak pakai Ada fi di situ nggak? Fi nya untuk zalika Bukan untuk asyari'i Oh iya Naam Baca lagi suri Naam Fadhal Fadhal lahir Albeitul Jadi tu titik-titik fi dalikah syar'i'ul waziri. Albeitul Jadi tu ladi fi dalikah syar'i'ul waziri. Syar'i'ul. Syar'i'ul waziri. Nah, asyantai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, perlu fanya selanjutnya saya di 8236543. Kita ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mantap. Diketirken saja dikira dia monitornya, Pak. Ada feedback tadi ya. ya. Dengan siapa di mana? Wahid di Cibitung, Pak. Baik. Siapa, Aخي? Wahid. Muwahid. Masmuk siapa nama antum tadi? Wahid. Wahid yani, masyaallah. Hmm. <laughs> antum satu-satunya satu satu-satunya sepertinya. Wahid. Baik, fadilah Wahid. Samir mana tadi? 8 nعم Ad-darsu sahlun jiddan. sahlun jiddan. Sahihkah sahlun ya akhi, sahih. نعم. 9 dulu wahid. Pelajaran yang setelah pelajaran ini Mudah sekali Masya Allah Tifatun Nah Manilfatatu Allati Jalasat Amama Amamal Mudarisati Nah Amamal Mudarisati Amamal Madrasah Mudarisati Nah Ia Tolibatun Jadi datun Min Malizia Nah Ada jadi datun Di buku Ada kalimat jadi datun disitu Ada Antum nah, cetakan mana seperti yang ini? Ter, ter, lapas, enam, ter. Siapakah pemudi yang dia duduk di depan seorang guru perempuan? Nah, yes. iya seorang murid perempuan yang baru dari Malaysia. Jamil, masya Allah. Asharah. Asharah. Adil kal haqibatul haqibatul haqibatul lati tahtal magtabi laka ya Khalidu. Naam, sekali lagi, Akhil. Adhil kal hakibatu allati maktabi laka ya Jawabannya? La. Hiya li Muhammadin. Naam, hiya li Muhammadin. Naam. Apakah tas yang dia di bawah meja kepunyaanmu ya Khalid? Naam. Kan, dia kepunyaan Tol, temanku, namanya Muhammad. Jamil Ah, asal tak? Akhir. Terima kasih. Jazakallah khair. Apuan. Eh, terima kasih. Baik. Bagi para penengok yang lain, silakan yang ingin bergabung kembali di 8236543, kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya Assalamualaikum. Assalam. Iya dengan siapa, Bapak di mana? Bapak Riski di mana, Pak? Bekasi. Bekasi. Oh, Al Riski ya. Baik kan? Al Riski. Terima kasih. Al ah, Riski. Kepala halup. Rokum berapa? Alhamdulillah khair. Rakam dari nomor satu lagi, Aki. Eh latihan 5. latihan langsung aja ke latihan 6. 6, Al-Kitabu itu. Naam, Al-Kitab. 1 Al-Kitabu ladzi 'alal maktabil mudarrisi. Naam, intonasinya, Ah Rizki. Al-Kitabu ladzi 'alal maktabil mudarrisi. Jamil. Terjemahkan? Eh Buku yang di atas meja Kepunyaan seorang guru Jamil Nah Asan Isnan Isnan Isnan Nah Al-Qolamul Lazi Si Hakibati Maqsurun Nah intonasinya Al-Qolamul Lazi Si Hakibati Maqsurun Hakibati Si Hakibati Maqsurun Nah Pulpen yang di dalam tas itu Tas saya Nah Uh, patah Jamin, Ahsanta uh, Salah As-sayarotullati ah? As khrojat Minal mustas Mustas fal ana Littobi bil jadidi Nah, terjim awuran mm, Mobil yang keluar dari rumah sakit se Sekarang uh, Kepunyaan dokter baru Nah Ahsanta Arba. Arba'ah Al-kalbul lagi fil Al-kalbul lagi fil Fil Hadikati Mariel Dun. Nah. anjing yang di kebun itu sakit. Nah, sembil. Uda. La teruskan. Istilah. Lima. Terus. Lima. Nah. Al Fatalah di kuarja min al Masjidil Anah Ibnul Muazzini. Intonasinya Rizky atau berkaitkan intonasi, intonasi pertanyaan ini. <laughs> al Fatalah di kuarja min al Masjidil An. Anak Ibnul Muazzini ini. Nah, terjim. Pemuda yang keluar dari masjid sekarang anaknya seorang muazin. Jemil. Ah, santai ya, Chriski. Syukuran. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan lagi pada pendengar yang lain di belakang Chriski di 8236543. Kita akan berfonk selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Cibitung. Naham Adi, tapak tadi Ah Adi? Naam. Nombor berapa, Akhi? Nombor 6. Tilka, Ustaz. Naam, sahih. Naam. Aqthar 6. Naam. Tilka Tilka batatul lati tahta as-sajarat. Sajaratil libin libintil falaahi. Naam. Teruskan, Sarah. Oh, antum cuma macam, tapak tadi, Akhi? Bebek itu bebek itu hmm, bagaimana bebek yang ada di bawah pohon itu bebek yang ada di bawah pohon itu milik anak perempuan petani Naam Jamil Al baitu jadidu allazi fi zalika syari'u lil waziri Naam Terjemahkan um, Rumah yang bagus itu. Eh, yang bagus apa yang baru? Oh, yang baru. Nah, rumah yang baru itu. Hmm. Kenapa ada itunya kah? Rumah yang baru. Yang baru itu. Yang. Gario. Yang di jalan itu. Yang di jalan itu milik. Al Wasir. Wasir. Mana Al wazir ya kah? Mereka seorang serai. seorang menteri Milik serai. seorang menteri Al-Wazir Nah Nah Lepas Sama Ania Teruskan ok ya Sama Ania Ad-Darsul Ladi Ba'dahada Darsul Sahelun Didan Nah Pelajaran Yang Setelah Ini Pelajaran yang Dah sekali Pelajaran yang mudah Sekali Janil Tisaah Tisah manilfata manilfata tu lati jelasat amama amamal mod modaras modaristati jawabannya siapa ya. oh untuk masyarakat siapa pemuda yang keluar pemuda atau pemudi eh pemudi siapa yang siapa pemudi yang keluar Siapa pemudi yang duduk? Yang duduk. Nah. Siapa pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu? Naam, jawabannya? Hiya talibatun. Libatu. Talibatun? Hiya oh, talibatun. Jadidatun. Hiya talibatun jadidatu minal maliziyah. Naam, jadidatun. Kerana talibatun dia begitu tanduin, maka sifatnya harus juga tanduin juga. Jadi datun. Oh, nah, mustahil. Nah. Iyaw talibatun jadi datun minal Malaysia. Min atau minal? Min. Min? Min Malaysia. Malaysia, sant. Dia murid yang baru, murid perempuan yang baru dari Malaysia. Nah, murid baru dari Malaysia, sant. Asyarah, terakhir akhir kirim. Asyarah. Atilkal haqibatul Hakibatul Latih tahtal maktabil Laka ya Khalid Ya Khalidu Ya Khalidu nah, Jawabannya Apakah itu tas Yang di bawah Meja milikmu Wahai Khalid Nah Jawabannya akhirnya mana La hiyal Li sadiqi Li sadiqi La dia liscod liscodik li Muhammadin. Nahan. Tidak, dia milik teman saya Muhammad. Muhammad. Ahsan Ta'aki. Warakalafikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Uh, kita tutup dengan membaca al-kalimah Jadidah untuk melihat kita tutup pelajaran hari ini kita dengan baca ada beberapa kalimat dalam kotak al-kalimah tuljudida tu. Di situ ada. Anda lihat ada perbedaan antara uh, cetakan lama dan cetakan baru Di cetakan lama ada Ada beberapa kalimat yang tidak disebutkan di sini Di cetakan baru Tapi beberapa ada kesamaan Al-ammu Anda lihat bagaimana definisi al-ammu di situ Ahul ab Ahul abi Al-ammu Dia ahul abi Saudaranya siapa ya kawan Aina. Saudaranya ayah, saudara bapak nah, Saudara laki-lakinya Ayah Kemudian ada kalimat Al-ammatu hmm, Al-ammatu Ukhtul Abi hmm, Saudara perempuannya Siapa? Ayah. Ayah atau bapak kita Ukhtul Abi Kemudian di bawahnya Al-khalu Al-khalu Akhul ummi Akhul um Saudaranya Ibu Bisa adik, bisa Kakak, bisa adiknya ibu atau bisa kakaknya Ibu, yang penting saudara ibu maka dia disebut Saudara laki-laki ibu Al-Khal Ada pun Al-Khalatu Dibidikan tambahan tak di sini artinya ukhtul Um Saudara perempuannya uh, Ibu, bisa kakak perempuannya Atau bisa adik perempuan daripada ibu kita Nah Dibedakan antara paman dalam bahasa rap Paman dari pihak bapak Dengan paman dari pihak Ibu, karena ada beberapa konsekuensi hukum diantaranya berkaitan dengan uh, misalnya ilmu waris Al-Am Maka uh, beda bagian warisan dengan Al-Khal Bahkan Al-Khal bisa dikatakan tidak mendapatkan, baris, uh, mendapatkan warisan dari bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran Al-Qur'an Al-Fallahu Al-Fallahu mana Al-Fallahu ya khuan patani. Patani ini sebenarnya bukan kalimat baru sepertinya. Sudah sudah sering kita temui sebelumnya. Kemudian ada mustashfal wiladati, ada? Mustashfal wilarati, rumah sakit apa ini kan? Rumah sakit persalinan. Persalinan. Nah, rumah, nah, rumah sakit bersalin. Nah, rumah sakit ber bersalin. Nah, lalu di dicetakan nama tambahan Sayyidi dan Sayyidati. Di cetakan baru dihapus karena sejidi tihon itu sebutan panggilan untuk ee, bawahan ke atasan misalnya Sayyidi tuanku sejidi hati untuk perempuan. Nampaknya masih sepertinya tidak pantas maka dihapus ceritakan terbaru. Nah, demikian ya, mungkin. Ada beberapa uh, pertanyaan dari pesan siri kita angkat lebih dahulu sade. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berkaitan dengan kuasa kosakata. Apakah manharo julun? thalibun dan waladun. Naam. No. Rajulun thalibun dan waladun seperti namanya ini baru saja bergabung dengan kita. Naam, rajulun dari sejak, sejak pembelajaran awal maknanya laki-laki dewasa. Thalibun murid laki-laki atau siswa laki-laki. Sudah bagi tadi? Dan waladun. Waladun kebalikan daripada rajulun. Hmm. Mana waladun idan? Mananya apa? Kelawad. Anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih kecil. Naam. Demikian Abu Isha di Depok Kembali kita angkat dari persingkat Halaman 65 set, Tamrin yang kedua Mohon diartikan kembali kalimat perintahnya 65 Tamrin yang kedua Kalimat perintahnya uh, Ikhra Kulla jumlatin Minal jumalil atiyah Ikhra bacalah Qul la setiap kalimat minal al jumalil atiya dari kalimat-kalimat berikut. Ana uh, ulang sekali lagi. Bacalah uh, setiap kalimat daripada kalimat-kalimat berikut, summa qra'aha kemudian bacalah ukhra sekali lagi. Ukhra maksudnya dari sini maratan ukhra. Dan bacalah uh, dia, bacalah soal-soal tadi atau kalimat-kalimat tadi ukhra sekali lagi. Ba ada Munada setelah dirubahnya al Munada. Al Munada apa dari al Munada deh penjelasannya dari mana? Kata yang terletak setelah harfun Nida Kata yang terletak setelah harfun huruf Nida. yang, yang di pakai untuk uh, memanggil. Muhammad. Wahai ya ya Abi. Maka mana al Munadanya kawan di sini? Al ya Abi. Abi Abi. Ya Muhammadu mana Munadanya? Muhammad. Muhammad. Ya talibu, mana munadanya di sini? Talibu. Naam. Talibu. Setelah ba'da taghyirul munada, setelah merubah al-munada, kama huwa mu'abbahun fil sebagaimana yang e, dijelaskan fil pada contoh. Kama huwa muwaddahun sebagaimana yang ter, e, dijelaskan fil di dalam contoh. Wallahualam. Wallah. Baik, kemudian di kitaangkat ke Maksud mereka kita menyebutkan kepada eh, teman kita Ami, ya atau Anna, Helen atau Hola kepada anak kita agar anak kita memanggil dengan sebutan tersebut kepada teman atau rekan kita. Kalau dipanggil eh, eh, dengan maksud supaya maksudnya eh, untuk agar lebih dekat, <tuh> maka ini sudah kebiasaan. Di negeri kita bahkan bukan di kita di banyak negeri. Nah, ada orang yang tidak dikenal kita memperkenalkan kepada anak kita ini Om Fulan. Iya. Ini Om Fulan ini paman Fulan biasa seperti itu. Bukan bermaksud dalam dalam rangka untuk menisbatkan ini pamannya bukan, tapi bermaksud untuk mendekatkan uh, orang yang kita kenalkan kepada orang yang tertentu. Maka ini maksudnya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Wallah. satu lagi. Asal kenapa ba'da hadzal darsi bukan hadzal darsu Karena di sini mudhafun ilai ba'da hadarsi mudhafun ilai Demikian Saudara-saudara subhanahumdi kulli la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh